Retro evolución retroevolución retro, evolución. retro evolución. programa de chor radio ama de radio, para radio filispin filispin en carabianante caravián cara atrás cara, cara atrás Escucha retroevolución retroevolución retro Que tal? Benvidase, son a unha nova edición máis de retroevolución Evolución Como sempre, aquí en Radio Filispín, a Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol E tamén atraveso de internet Igual que Tete Radio Dende a comunidade valenciana Emite o programa para todos vos Como sempre Espero que o programa desta de semana Se pois de gusto Do gusto de todos E que E foutemos con cousas que habitualmente ou xa non tan habitualmente soan polas emisoras de radio máis coñecidas. Comezamos Deste de xeito relaxado e tranquilo, comenzamos o programa desta de semana. O músico malagueño Nacho Jaula editou no ano 2016 o álbume Canciones Libres para los Presos. Un estupendo álbume donde a electrónica e o ambientron danse a aman e fai como resultado temas máis pois a verdade, agarimosos estupendos como este vale 3 que podredes encontrar no álbume, pero o oh, feito de poñer este disco é que agora no ano 2018 Backdoor Editions publica unha edición limitada preciosa de luxo nunha caixiña metálica este disco máis o primeiro EP de Jaula que se titulaba como el mesmo Jaula EP. Así que en Badcamp podedes atopar estes dous discos, os dous primeiros traballos do músico malagueño Jaula e podedes disfrutar desta estupenda caixiña máis alguna cousinha máis que por un prezo a verdade Y vades a disfrutar se si que vos gusta este tipo de música que eu a verdade cada día estou un pouquiño máis enganchado. Outro dos temas que veñen este disco Canciones libres para los presos estaba esta tamén increíble canción titulada La pistola que abandonó al asesino. que abandonou al asesino outro dos temas que poderedes atopar neste LP Canciones libres para los presos que Backdoor Editions como dixen, unha presentación estupenda edita outra vez neste ano 2018 máis o EP titulado Jaula máis que interesante este traballo que eu recomendo vos Que se podedes facer de vos con el ou, cando menos, pois, si desabazcan podedes oubilo e disfrutar deses sons. hai momentos máis relaxados como anterior que escoitamos o primeiro, vale ballet tres, e outros un pouquiño máis ruidistas, ruidosos e con corte mmm, preto o oh, son un pouco industrial, diría eu. Pero en calqueira causa os discos de Nacho, Jaula, Non nos poden deixar indiferentes porque é o que pretende o músico. Isto que acabamos de escoitar é unha verdadeira alfalla, un tema titulado Samoa e que, interpretada por Sita Osteimer, está dentro do último álbume de Pepo Galán titulado Strange Paréntesis. <coughs> Perdón, un disco que xa puxemos un tema que o go Pepo Galán deixoume eh, pois poñera aquí antes de que saída o disco o mercado pero que agora xa unha vez pois en backcam en formato físico en CD, en cassette e tamén en digital podemos desmembrar un pouquiño máis <coughs> a carraspeira, perdón Este álbume é unha verdadeira maravilla dentro dos sons máis ambientais, por momentos ruidosos, pero con sons sempre melancólicos. Este tema samoa moa a verdade que namoroume xa a primeira escoita. parece unha verdadeira alfalla, unha xolliña desas que un debe de escoitar e saborear un que pensaba que con Human Values Desapir Pepo Galán non é que tocar a teito pero fixera unha obra maestra dentro do seu xénero pois resulta que desmontou meus argumentos e estrange paréntesis senón é mellor como mínimo esta mesma altura Temas como este que acabamos de escuchar o demostran, pero hay más como In a Straight Line. que este InStraiseLine non é outra maravilla de tema de Pepo Galán. Xa sabedes, Strange Paréntesis, ides o Vazcam de Pepo Galán e ali podedes atopalo en formato físico CD e cassette e tamén descargalo en digital que eu, pois, a verdade, recomendo vos que o afagades. Porque as, os ambientes que é capaz de escribir e de facer Pepo Galán Con esas microtexturas, eses sons do alén Pois a verdade é que son unha gozada para os nosos sentidos Así que eu disfruto moito escritando espero que vos tamén Seguimos aquí amigos en RetroEvolución gracias a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos que emite a través de 93.9 da FM de Ferrol, también a través de Internet para todos vos, igual que tete radio la Comunidad de Valenciana emite un programa Polarrede para que esté disponible para todos vos. Lembrar que a través de iVox de Archive.org podedes descargar os programas de retrovolución para escoitar cando vos que irades unha primeira parte relaxada mental, pero coido que preciosa e estupenda que nos venden de a terra andaluza que queda claro que hai máis que os sons flamencos ou aflamencados, diría eu, porque o flamenco, ainda que non sexe algo que me guste moito, hai que terlle un respeto, pese sons das emisoras mainstream de radio, con sons a flamencaditos e traxeres de faralais. <risa> You chimpou caros primeiros oitenta este clásico de tamén un grupo clásico do industrial esplendor geométrico editou entre oitenta e oitenta non teño información moi clara este demoledor horno fundidor un tema que tal vez ainda xababa máis entre o minimal sint que o industrial Pero que xa non eran sons na aquel entonces moi habitual, tal como os entendemos agora é non tan tecnopop, por decirlo así, que o que estaba de moda naqueles anos. Este horno fundidor é xa un clásico do grupo e que saiu en inumabels recompiltorioos. Neste caso. Agora, fai pouco, acaba de sair no segundo volumen de Interferencias, volumen 2, Spanish Synthwave, no que recompila temas ou demos, eh, maquetas, millordito, eh, pouco coñecidas de grupos pouco coñecidos españais que ou ben, como digo, editaron eh, un uso sinxelo ou ben quedou todo en maquetas bueno, algún o millor sí que verdade que editou algo máis que un sinxelo pero en calqueira caso oh, que quede reflectir este recompilatorio o segundo volumen igual co o primero que fai o selo Munster Records eh, que había unha vangarda musical eh, no estado español que quedou bastante esquencida e que agora eles queren recuperar. Este segundo volumen, a verdade é que tamén está bastante ben, pero eh, non sei, atopou algunha cousinha que non me acaba de convencer moito por moi underground que fora. Non é que este mal, ni moito menos os temas en xeral, pois, pois gostame e... Eh, Disfruto escoitando e, eh, porque que non decilo, descubrindo algún grupiño que a verdade descoñecía. Pero mm, o, o nome do, do recopilatorio perdón, pois espanes eh, sin web e eh, hai algúnas veces que Mm, dame máis a sensación que os grupos utilizaban as caixas de ritmos e os sintetizadores eh, máis como un, un medio para expresarse que eh, está realmente involucrados no que sería a nova tecnoloxía que es comenzaba naqueles primeiros 80. En calquera caso, eh, interferencias volumen 2 e eh, un interesante eh, recopilatorio que nos axudará a descubrir como era esa España dos anos 80 que os grupos e eh, os grupos empezaban a xogar eh, poder ter as novas tecnoloxías para facer música Tu vida, tus sueños, tus programaciones Vosotros sobrevivireis en el viaje a la ciudad de las estrellas Olvidando nuestro sol, olvidando nuestra sociedad Olvidándonos de todo, todo las Estrellas, Ciudad Estelar Ciudad de las Estrellas, Ciudad Estelar Tu vida, tu mundo, tus programaciones Vosotros sobrevivireis en el viaje a la Ciudad de las Estrellas Olvidando nuestro sol. Olvidando nuestra sociedad. Todas nuestras cosas estúpidas Todo, todo. Ciudad de las estrellas. Ciudad estelar. Ciudad de las estrellas. Ciudad estelar. estelar de Flash 0 un grupo pois non diría que é de culto dentro da Electronic Body Music Estatal, pero sí moi reputado e que só editou dous álbumes e algún maxi, pois tamén está en neste Interferencias Volumen 2 que, como dixen antes tal vez gusteme máis o primeiro, pero que en calquera caso é un o documento histórico para coñecer o que se cocía no underground estatal por aqueles anos 80 e que non foi moi coñecido ou ben porque os grupos non tiveron moito éxito ou ben porque a verdade é que a súa discografía foi escasa estaban en selos independentes e a promoción popular Pois non foi todo o boa que se podía facer eh, porque os medios eran escasos. Este ciudad Estelar de flastero, pois a verdade para min foi unha grata sorpresa, porque é un disco que escoitara a traveso da rede eh, gravaado de vinilo, pero mal, mal gravaado en xeral. E perdía moitos enteros, enteros. Igual que o segundo con os pinazzi, que teño en vinilo, e encantame un trallazo de Electronic Body Music, o primeiro non me chamará moito a atención. Este de Estelar para mí está máis preto do synth pop que de Electronic Body Music, pero o que fai unha boa grava producción, unha boa masterización de sonido, é conquerir que temas pois como este, camín particularmente non me decían nada a gustarme moito. Por outra banda, a, como dixen antes, aí, eh, pois, demos maquetas que, no seu momento, ben se gravaron en bobinas abertas ou que estaban eh, gravadas en cintas de casete, co que supón o deterioro cos, co paso dos anos que, eh, Este recompilatorio, pois sí que notas esas diferenzas de son entre un tema e outro, pero a verdade é que coido que o millor que poderon facer a xente involucrada neste, neste disco, porque hai temas que dan má sensación de que non se podría sacar millor son. Pero en calquera caso lo vou repetir como... Documento sonoro do que se facía no underground estatal está moi ben. Vou facer un inciso. Tamén aparece un tema de Betty Troop MS-20 tamén. Pois, aínda que moitos non ocran un clásico dentro do Tecnopop estatal é casi de underground porque foi unha cara B que... Volvo a repetir, nos circuitos eh, menos comerciais tal vez tuvo máis impacto que o que foi el vinilo ou outros temas deles. Imos a rematar este repasiño, o recompilador interferencias, volumen 2 do selo Monster Records, co tema de Picnic, co mesmo título, de Picnic. tema The Picnic, titulado de Picnic e outro dos temas que podes atopar dentro dese de volumen dos interferencias, volumen dos editado polo selo record, records, perdón, que recompila, pois, Sons Underground Estatais dos anos 80. Bastante dos primeiros, pero tamén de toda a década. Un disco este que editouse no ano 85, supoño que autoeditado, porque eh, é o único que, Superproducciones Manolito, que era como se chamaba o selo, foi o único que editou, porque eh, moitas veces os grupos non atopaban eh, discográficas que lles sacasen aos seus discos ao mercado. Un disco que... A min, gustame, pero como dixen antes, eh, detrás de sí, que se usan sintetizadores e demais, hai unha carcasa moito máis New Wave, casi post-punk, que o que sería eh, son electrónico en si sí mesmo. En calqueira caso, discos como este de baixa tirada, pois xa teñen uns prezos, ou piden uns precios bastante grandes, e polo tanto, aparte de que o recompilatorio é un bo documento histórico, tamén axuda a que moitos de nós teñamos todos eses temas difíciles de atopar en físico, pois eh, todos xuntos eh, poder disfrutálos a un precio asequível, e, eh, como dixen antes, tamén, pois con unha eh, máis Que boa producción e eh, máis un bo son tamén que é importante para poder disfrutar destes temas. And she broke up you why And she broke up you why And she broke up you why And she broke up you why ra ra ra mon ra ra ra ra ra ra ra Delicioso Can You See De Vicious Pink Editado no 86 E que xa queda tamén dentro do synth pop Dos 80 Concretamente Dos en 86 como algo Pois underground Porque non tivo a repercusión Que un coida que debía de ter No seu momento de poder entrar nas listas Rematamos o programa Por esta semana amigos Lembra de que este vexe desescoitando retrovolución grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que atravesou do 93.9 e mito programa para todos vós. Tamén atravesou da rede igual que de T-Radio de que dende a Comunidade de Valenciana e mito programa para todos vos atravesou de internet. Nada máis unha aperta e dedico o próximo programa, amigos. Retro evolución retroevolución retro, evolución, retro evolución. programa de cho y radio programa de cho para radio, radio, radio filispina filispin carabiante carabianán cara atrás discut retroevolución retro evolución, retro evolución, retro evolución, retro evolución.